sense música, et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de dia fins a les dues, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur.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 na música de jazz a dela Conecte a 3w.centsetmusica.com <laughs> Atenção, preparativos agora para a separação do primeiro estágio. <tose> Tropicalia, músiques del d'Obrassil. Els dissabtes a les dues de la tarda a 107 música. Tropicalia, el temps no existeix.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 Dilluns tenç un òngel per tu, generacions de veus a la nit. A la sense música, ni nines per tu. Vim a practicar el futbol golf a Massanet de Cabreig.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 amb les directeurs de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació, 972 11 o als 617 37, -37. Correu electrònic info arroba futbolgolf.com a practicar el futbol golf a Massanet de Cabrells. Tercera festa andalusa a Rosas, a l'antic Càmpic Bahia, els dies 13, 14 i 15 de maig. Divendres a les 9 del vespre, inauguració. Tot seguit, actuació de l'escola de dansa de Gabriela Martín. Després, actuació del coro rociero i quadro de balla de la Casa Cultural d'Andalusia. I per finalitzar, balla amb Dissabte al matí, desfilada de cavalls i carretes i show equestra. A la tarda, actuació de diferents escoles de dansa i a la nit, actuacions de rumba tramuntana i Alborada flamenca. Diovenç al matí, diada de la dansa i show equestra. A dos quarts de dues, missa rossiera I per la tarda, final de festa amb el popular cantant El Peceta. Tercera festa andalusa de roses a l'antic càmping Bahia. Els dies 13, 14 i 15 de maig.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 Molt bon vespre amics oyents del 107 Esports de la sense música passen en aquests moments a 7 minuts del punt horari de les 9 del vespre I comencem aquí una nova edició del 107 Esports Us acompanyarem fins a les 10 la propera horeta i ho farem repassant tot el que han estat els resultats esportius del cap de setmana. Parlarem amb el tècnic de la Unió Esportiva Figueres, Arnau Sala. També eh, sentirem el tècnic del Peralada. Edu Viltseth. Parlarem, farem un petit apunt de bàsquet, ja sabem el rival del playoff de la l'ADPAF i també eh, parlarem del món, en aquest cas, del futbol regional. Sentirem doncs, el que comentaven, un extracte del que ens comentaven ahir en el nostre programa, eh, els dos tècnics del derbi que es va disputar la primera regional del Vilamalla i de la Junquera. Sentirem a Carlos Santiago i a Manel Cabezos per acabar el nostre programa. Però això serà després de fer un repàs exhaustius, exhaustiu doncs el que han estat els resultats de la jornada. Per tant doncs nosaltres, com sempre amb el nostre patrocinador que anirem a fer un repàs a això el resultats de la jornada. El cafè del centre us ofereix els resultats de la jornada! A Paral·laga trobaràs el restaurant Cafè de centre. Amb una amplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar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 i ses mans d'herbes o de fang restaurant cafè del centre de Peralada. un servei aturat a un preu assegut de ben cantant, mentint, que no ah, per estar dins vida secreta dona valenta no no per mitjament una a saludar el nostre patrocinador. Anirem a repassar els diferents resultats que tenim en aquests moments a la nostra redacció. En primera divisió, jornada 35, 3 pel final, Getafe 2, al Almeria 0... Valencia 3, Real Societat 0... Atletic de Bilbao 3, Llevant 2... Sporting de Gijón 2, Deportivo 2... Hércules 2, Racing de Santander 3... Atletic de Madrid 0, Màlaga 3... Uh, Sevilla 2, Real Madrid 6... Mallorca 0, Villarreal 0... Barcelona 2, Espanyol 0... I Saragossa 1, Ossassuna 3... La classificació... Després de 35 jornades disputades... Primer Barcelona 91 punts... Segon, Real Madrid 83... Tercer, València, 66. Quart és el Villarreal, amb 61. Aquests quatre equips anirien a la Champions League. En cinquè lloc, l'Atlètic de Bilbao, amb eh, 54. Sisè és l'Atlètic de Madrid, 52. També entraria la UEFA eh, o l'Atlètic Europa League, el Sevilla, amb 52. Eh, recordem que el Barcelona li manca un punt per ser campió de Lliga. El podria aconseguir aquest eh, proper dimarts. Eh, Però el que fa a la zona de descens en divotelloc Sarossa 39, divo Hércules 33 i ja equip de segona divisió A, l'Almeria tancant amb 26 punts. La propera jornada, la 36ena, serà la següent, la que enfrontarà els següents equips. Començarà demà dimarts, Almeria-Villarreal, Real Madrid-Getafe, Ossassuna-Sevilla, Real Societat-Saragossa, Espanyol-València, Llevant-Barcelona, Deportivo-Atletic de Vigual, Màlaga-Sporting, Racing de Santander-Atletic de Madrid i Hércules. Mallorca, anem cap a la segona divisió A ah, d'aquest nostre futbol espanyol amb la jornada 37, El 1 al Corcón 0, Celta 0, Girona 4, Oscar 3, Villarreal B... 0 Tenerife un reglativo de Huelva 0 Numancia 3 Valladolid 3 També tenim el Barça B2 al Barça T1, Cartagena 1 Ponzo 1, Jerez 2, Las Palmas 1 i Rayo 1 Salamanca 2. També, eh, Córdoba un Betis 1 i Nàstic 0, Granada 3. La classificació encatçalada pel Betis amb 73, segon és el Rayo 72, tercer el Barça B 61, quart el Celta amb 61 punts també, cinquè el Granada 60 i sisè l'Elx també amb 60 punts. Setè és el Valladolid amb 57 hores d'ara, el Girona és dezem punts, té el Pleió de Cens a 6 punts. Per la part de sota... Uh, 19è és el Salamanca en 41 20è el Tenerife en 31 a uh, 21è la Baceta amb 29 i tancant la Pontferrerina amb 28 punts la propera jornada de la 38a també es disputa uh, aquesta setmana serà la següent la que enfrontarà els següents equips uh, en aquest cas el Girona tindrà partit a casa el dijous 8 del vespre davant del Jerez la resta d'encontres són aquests Villarreal de Alcorcón, Granada Oscar, Recreativo, Nàstic Betis, Tenerife, Valladolid Córdoba, Albacete, Nomancia, Pomferradina, Barça B, Les Palmas Cartagena, Salamanca Celta i Rayo Els. Aquests són com dèiem els partits corresponents a la 38a jornada. Abraixem una categoria ens anem cap a la segona divisió B del futbol espanyol. Jornada 37, una pel final. Lleida 0, Mallorca B, 2 esporti molt més 0, el gira 2, Sant Buia 1, l'Hospitalet 2, Denia un Sabadell 0, Castelló 0, Aleti Balear 0, eh, Terol 2, Oriola 3, Badalona 2, Gandia 1, Alcullà 3, Gramenet 1, un, Untinyent 0, Sant Andreu 0 i Denidorn 3, Alacant 3. La classificació, Sabadell ja campió, l'Hospitalet, eh, en aquest cas eh, el Badalona, és segon, amb 62, eh, l'Alcullà, eh, tercer, amb 62 punts, també, i eh, l'Oriola, eh, quart, amb 62. Eh, eh, també diríem eh, que eh, el, eh, aquests equips, Jaal Badalona i el Cerdell, classificats matemàticament, a eh, la tercera i quarta plaça se'ls jugaran al Cullà, Cullà Oriola, Lleida i l'Hospitalet. L'Hospitalet i Lleida s'enfrontaran en la propera jornada. El que guanyi dels dos ho té millor eh, encarat eh, l'Hospitalet, ja que té un col·laboratge a, a favor amb el Cullà i amb Oriola, que no pas a Lleida. Però caldrà veure el que passa. Per la part de baix, eh, males notícies. Eh, ja havien baixat fa jornades al Sant Bullà i al Llambda-Nallor que bé ahir va confirmar el seu descens la Gramenet Bé, per tant, a la Gramenet, amb 36 punts, està ja condemnat al descens. Per tant, doncs, arrastrarà dos equips més. La darrera jornada és la que enfrontarà els següents equips en aquest grup tercer de segona B, la Canterol, Alzira Gira, Benidorn, Gandia, Esporti, Maunès, Mallorca, B, Badalona, l'Hospitalet, Lleida, Sabadell, Sant Boià, Gramenet, Dènia, l'Eti Balears, el Cullà, Sant Andreu, Castelló i Oriola, Oriola, Continent. Com deien eh, el fet que baixi la Gramenet farà que dos equips més de tercera baixin a primera catalana, caldrà esperar els catalans censos els descensos compensats uh, també, tercera divisió jornada 37, penúltima Pobla de Manfel 4, Emposta un Premià 1, Europa 0 Terrassa 2, Espanyol B 4 El Prat 1, Cornellà 1 Gavà 0, Manlleu 0 Masnou 3, Esco 4 Balaguia 0, muntanyesa 2 uh, Vilanova 1, Castelldefel 0 Palamós un Reus 1 I Llagostera 5, Vilafranca dos, els quatre primers llocs, el Llagostera, li manca un punt per ser campió, 70 segona és la Pobla d'Ampetra en 67 tercer el Reu, 64 quart la Montanyesa en 63 ja ningú els pot atrapar, tots quatre són equips de playoff, per la part de sota aquí venen les castanyes, tenim eh, quatre equips empatats a 40 punts són el Balaguer eh, perdó, mas Masnou 15 Balaguer Uh, setzè també amb 40 punts, uh, Vilanova 17è també amb 40 punts i Palamós 18è també amb 40. Tancant Escó i Premià ja equips de primera divisió catalana des de fa jornades uh, amb 29 punts d'Escó amb 27 el Premià, recordem els quatre equips que estan empatats, Palamós, Vilanova Balaguer, Masnou tots quatre amb 40 punts la darrera jornada serà d'infart per aquesta zona baixa eh, tots quatre jugant amb equips que no hi ha res en joc Europa, Poble de Mafumet Espanyol B, Premià, Montanyesa, Terrassa Castelldefels, Balaguer, Cornellà Vilanova, Manlleu, El Prat Escó, Gabà uh, Reus, Masnou, Vilafranca Palamós i Amposta, i Agustera. Per tant, doncs, aquests són els enfrontaments de la darrera jornada. Anirem ja cap a la primera divisió catalana, aquí queden quatre jornades encara, eh, i es disputava la jornada 34. Gramenet B, 2, Tàrrega 0, Sants 1, Olesa 2, i Iberiana 1, Sant Cristòfol 0. Vilassar de Mar 1, Guixos un, cada 4, Poble Sec 1, Sant Florenc 0, Repitanca 2, Rubí 1, Olot 0. També doncs, tenim més resultats, Blanes 4, Igualada 2, Tortosa 2, Can 0, i per l'ara 2, Vic dos. la classificació. Olot és primer 72 punts, segon és el Vic amb 70, tercer el Rubín 65, quart és el Tàrrega amb 64, cinquè la repitanca 50, Vilassar de Mar també amb 50 punts, paral·lada setè amb 49, Vuitel Can Fatjó amb 48, la Iberiana és 9 amb 48 punts també, l'Igualada de Z 45, Sant Fadueng 11 è amb 45 punts també, d'Utges el Guixols amb 45, l'Olesa Estrat Z amb 44, 14 és el Sant Cristòfol amb 42 punts, 15es la grama B amb 42 Setgel Tortós amb 39 amb 38 punts eh, 17è al Montcada i 18è el Sants amb 37, el Blanes a 19è amb 33 i el Poble Sec tancant amb 10 punts eh, la propera jornada la 35ena en aquest cas és la que enfrontarà els següents equips eh, Tàrrega Blanes Igualada Sants, Olesa Tàrrega Olímpic Can Fatjó Iberiana Sant Cristófol Vilassar de Mar Guísols Paralada Vic Moncada Poplasec Sant Felolany Rapitenca Rubí i Olot Gramenet B En regional preferent grup primer tenim també en aquest cas la 31ena jornada 3 pel final Granollers 3 Mataró 0 el recordem el Mataró estava retirat o està retirat Farners 1 Gironella 0 Aviat 2 Horta 0 i Premià de Dalt dos Unió Esportiva Figuera 0, Palau Solità i Plegamans 0, Tona 1, Ripollet 3 per la Fugell 0, Turó de la Païda 0, Manresa 1, Mollet 2, Canyelles 2 i Banyoles 2, Caça 0. La classificació encansalada pel Ripollet i Unió Esportiva Figuera amb 67 punts, tots dos. Per sota trobem el Palau Solità i Plegamans 27, 16 i 17è, el Caçà, també en 27 punts. La propera jornada, la 32, en aquest cas, és la que tindrà els següents enfrontaments. Porta, Tona, Unió Esportiva, Figueres, Aviar, Palafugel Premià de Dalt, Manresa, Granollers, Canyelles, Toró de la Peira, cassà Mollet, Gironella, Panyoles i Farners, Palau, Solitea i Plegaments. Recordem que el Ripollet no jugarà, ja que s'enfrontarà en el... Mataró en aquest cas, per tant aquí la Unió Esportiva de Fides té una bona, una bona opció de col·locar-se primer a la classificació. Primera regional, grup primer, anirem a repassar el grup primer de la primera regional, en el derbi el, la Junquera s'imposaven al Vilamalla un Vilamalla 1, la Junquera 2, la resta dels resultats en aquesta jornada 31 han estat els següents, Bascanó 3, Camprodon 1, Sant Tilari 1, l'escala 1, Ripoll 3, Lloret 0, Badalona 0, Basalú 1, Caldes 1, Tordera 2, Amer 3, Bisbalenc 1, Tosas por 3, Sant Gregori 5, VilaMalla 1, La Junquera 2 com han dit i Bos de Tosca 0, quart 2. La classificació, que saba, Lloret amb 82 punts ja fa jornades d'equip de eh, segona de Primera Catalana que cas i el Ripoll amb 62 segon 20 punts de diferència encara quan manquen 3 jornades en joc. El... Els equips de casa trobem l'escala quarta amb 46 i atenció, la Junquera 38, 12 i 3 è el VilaMalla en 37. En aquests moments el VilaMalla seria equip de tercera, catalana acaba esperar doncs que es recuperi l'equip de Carlos Santiago, el qual el sentirem d'aquí una astoneta. També la propera jornada, jornada 32, Camprodon Lloret, Tordera, Bascanol, Escala Caldes, Bisbalenc, Sant Hilari, Sant Gregori, Amer, La Junquera, Tossa, Quart, Vilamalla, Besalú Bos de Tosca i Abadesany, Ripoll. Anirem ja a repassar la segona regional, grup 15, en aquest cas, amb els següents enfrontaments, jornada 31, Monells 3, Bases Roses 2, Lledó 1, Alguifac, 0, Verges, 1, Emporia Brava, 1, Torruella, 0, Llençà, 3, Sant Miquel, 3, Cabana, 0, Sant Pere, 1, Borrassà, 1, Roses, 5, Viladamets, 0, Esplais, 4, Begu, 2, i... Agullana, dos, Portbou, un La, eh, campió ja, el Roses amb 84 punts, nou equip de segona eh, catalana i per sota trobem el Sant Miquel amb 31 també el lladó amb 30, el Portbou amb 23 i tancant l'Alglufac amb 14. La propera jornada, 32, recordem manquen 3 pel final és la que tindrà els següents enfrontaments, base rosa Sant Miquel el buifac Verges, Borrassà Monells, Torroell, Plais Portbou, Llador, Vidalamat, Sant Pere llançat, roses, cabanes de Gullana i Emporia Hora Bagú Anem ja repasat els resultats a la tercera regional, grup 30, jornada 31, amb els següents guarismes, medes l'estratit 30 Siurana 4, Mariscal Dullà 2, L'Ormentera 1, Cristineng 1, Jafra 3, Boliviana 2, Saoleda 1, Arobé 2, Sant Jordi des Valls 1, també el Bascara 4, Sant Pere 2 i l'Escala 2, Monràs 2, a més a més del Cursar 2, Gualta 1, descansava en aquesta jornada el Camallera. Aquí eh, la classificació en catxalada pel Jafra, 74, segon el Montras amb 68. I la propera jornada, la 32, en aquest eh, grup 30 de tercera regional, Gualta, la Armentera, Jafra, Cursar, Sant Pere B, Cristin Eng, Bàscara, Montras Montràs, Boliviana, Sant Jordi des Valls, L'Escala, Camallera, Arubé, i Medes l'Estartit Mariscal d'Ullà. Descansarà en aquesta propera jornada al Siurana. I ja per anar tancant, en aquest cas el grup 31 de la tercera regional, la jornada 31, Llers 1, Marc de l'Amunt, Figueres 4, Vilajugues 0, Vila-sacra 3, Vilafant 1, Cistella 3, Salvatans 3, La Junquera B0, Fortià 0, Base Roses 0, Cadaqués 3, la espòlla 2 Paralada alada 1 Navàta 4 Sant Llorenç 1 un... I Garriguella 3, Vilabertran 2 la classificació la Unió Esportiva Figures té 77 punts segon és el Cadaqués amb 74, tercer la Marcada amb 69, quart Vilabertran 67, en cinquè lloc el Llerge amb 62 sisè és el Fortià amb 53 setè el Garriguella amb 50 amb 42 punts, vuitè el Malata noves el Cistell amb 40 desè el Vila amb 35, 11 è les de Roses, també amb 35 punts 13 12 el Sant Llorell també en 35, 3 és l'Espoll amb 34, 14er l'equip de casa al Vila Sacra amb 34 punts 15er és la Junquera B amb 31 16er el Vilafant 23, 17er els Salvatans amb 16 i tancant el Paralada B amb 13 La propera jornada, la 32 és la que enfrontarà els següents encontres, el que tindrà els següents encontres, Vila Sacra, Navata, Vila Bertran Cistella, Vilaju i Espolla per a la Llers, a més a més del Vilafant Unió Esportiga Figueres, Salbatant Sant Llorenç Fortià Garriguella, cada que és la Junquera bé i marca'avant va ser roses. Fins aquí els resultats pel que fa al futbol femení, nosaltres anem a fer una petita pausa i tornem ja repassant els resultats pel que fa al futbol femení i també al món del basquet.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 Tothom està convidat. Doncs nosaltres que seguim repassant resultats i ho ara han a repasar els resultats de futbol femení ho farem amb l'esesculeta de Cabanes escoleta 2 l'escala 3, infantila 8 breda 0, i Sant Esteve d'en Bas, un infantil de 6. També en primera catalana, grup 4, jornada 29 Orzeleguer 2, Bàscara 1, Cabanes 5, Blanes 3 i Girona 4, Porbou 0 a la classificació, Cabanes 38 punts Bàscara 37, Porbou 24 a la propera jornada, la darrera Bàscara, Cabanes i Porbou Les Preses en segona catalana femenina grup 7, jornada 29 Bàscara Rosos 3, Girona 1 i Arrocianca 1, Paralada 2. Uh, els el classificat ha estat el Paralada. Tercer, Sant Pere, amb 65 punts. I quart, Base Roses, també amb 65. La propera jornada, de la darrera, Sant Eugeni, Sant Pere, Paralada, Base Roses roses Anirem ja a repassar el món del bàsquet eh, i ho farem començant eh, per la derrota que va patir l'ADPF a de Paf, eh, la seva pista 55-59 davant del castellà. La resta dels resultats han estat els següents eh, pel que fa en aquest ADPF. El mini B 42 per la Foll 50, en quedat B Sant Narcís 50, 57, Cadet eh, B52 en Infantil Femení, eh, Escola Sant Gervasi 54 a de Paf 48, també en Infantil Masculí, a Paf 56 Viva 43, el premi mini mixte per dia a la pista del Pompeu Fabra i també per dia el preinfantil a la pista del Blanes i el Mini a, a casa contra el Sant Josep Girona, pel que fa als 8-25 va perdre davant de la Salles Girona i ha eh, assolit el quart lloc a la Lliga, el Cadet A perdia a casa, eh, no, perdó, guanyava en aquest casa a casa davant del bàsquet Olot B i passa a les semifinals del campionat Cadet nivell A i el Júnior perdia eh, a casa davant del C7 i el G Uh, el cadet per dia a la pista del GEC. Els nens i nenes de l'escola de bàsquet han participat uh, van participar ahir diumenge a la trobada d'escoles de roses amb dos equips formats per jugadors de l'escola premini mixta i dels col·legis uh, Dalí de i Col·legis. Cor de Maria. També eh, recordarem que després eh, d'aquesta derrota, l'equip de Copa Catalunya de l'ADPAP haurà de jugar al playoff del descens i ho farà davant de l'Aigües Verdes Reus Deportiu. Per tant, doncs, Aigües Verdes Reus Deportiu que serà el rival d'aquest ADPAP. Eh, recordem que el conjunt d'Oriol Revert tindrà el factor pista a favor, per tant eh, començarà el proper dissabte a casa davant de l'Aigües Verdes Reus Deportiu seguirem repassant més eh, resultats, en aquest cas ho farem eh, en el bàsquet de les Escolàpies en premi mixta, en aquest cas eh, Escolàpies 18, 9 que 67 eh, pel que fa també pel que fa, deiem també el premini femení Escolàpies 39 La Salle Palamós 28 Mini masculí, Escolàpies 44 L'escala 46 Mini femení Fornells 36 Escolàpies 68 En infantil masculí Escolàpies 57 Badruna Palamós 48 Infantil femení, Montessori Palau 79 Escolàpies 29 Caret masculí, Garrotxa Cordomaria 57 5, escolàpies 61, Cabet eh, femení, Porqueres 47, Escolàpies 42, júnior femení Escolàpies 69, Bagú 55, Senior femení de Segona Catalana, Badalona 63, Escolàpies 54 i Senior masculí Escolàpies 52, Lloret 78 en un partit eh, plaçat al cadet eh, femení eh, 46 un ha 45 aquests han estat els resultats pel que fa a eh, les escolàpies aquest eh, cap de setmana també eh, seguirem repassant més resultats anirem ara a fer-ho amb els resultats eh, del bàsquet castelló que han estat seg els següents aquest cap de setmana del 7 18 de maig. Pel que fa el premi Girona Sant Josep 47 Castelló 38 en mini femení, Farners 53 Castelló 69, en mini escoli C7 87 Castelló 34, en Cavet Castelló 45, Roses A 42 i en sènior masculí, eh, Sant Feliu 64 Castelló 37. i ja per acabar els resultats del món del bàsquet anirem ara amb els partits del bàsquet de roses que han estat aquests aquest cap de setmana uh, recordem que s'ha celebrat la uh, trobada d'escoles de bàsquet de roses i els resultats dels equips del roses han estat el següent en sènior masculí roses 69, Sant Feliu 62, en sènior femení roses 57, quart bé Uh, 51 en júnior femení Roses 63 Joventut Salrà 47 en cadet masculí Castelló 45 Roses 42 en cadet masculí Roses 51 Ripoll 47 en infantil masculí Roses 57 uh, Besolú Vilacontal 28 en infantil femení penya blaurana de lloret 64 roses 13 en preinfantil masculí verd a Girona Sant Josep 48 roses verd 45 en preinfantil masculí blau sal 52 roses 13 pel que fa al mini femení banyoles A 77 roses 23 i el premini masculí verd llagostera 13 en aquest cas, eh, Roses 96, pel que fa doncs, als resultats dels diferents equips del bàsquet Roses que han estat aquests, aquest cap de setmana. Nosaltres que posem punt i final aquí els nostres resultats i entrem ja a desenvolupar els diferents temes del nostre programa d'avui. fins aquí els resultats han estat una gentilesa del cafè del centre de Paralada. A Paralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre.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 un servei crat a un prou Assa gut bewegen gang dann und no sta preta sana va vin qua ues por dura temo pro va tu busa me forma tocar,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 partia d'un A Calasinar trobaràs diferents plats dels quals ens en destaca la mateixa algú. Escarxofes fregides, botifarra de parol, de d'agualla i salsa de formatge. Recorda, a Calasinar trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves N si a Garriguella al telèfon 90002 55,2635K la Doncs una vegada repassats els resultats nosaltres que continuem i el que farem doncs eh, serà anar a parlat d'aquesta Unió Esportiva Figueres una Unió Esportiva Figueres que perdia el passat dissabte al camp del Premià de Dalt, ahir doncs, fèiem un petit resum del que havia estat l'encontre una Unió Esportiva de Figueres que eh, rebia el gol del 1 a 0 per part dels locals al minut 65 i el 2 a 0 el rebia eh, sobre el minut 90. Nosaltres que parlem a continuació amb Arnau Salar. Arnau, molt bona tarda! Hola, bona tarda! Bé! Eh? Eh el passat eh, dissabte l'Aliol que perdia per 2 a 0 el camp del Prenyal Adal, l'expliqueus una mica com a anar el partit Arnau? Bueno, pues, eh, sí, perdida la categoria la vegades que ens van donar la pirosa ens van donar pel de camp, ens van defensar pel enrere no vam fer abans de fer ocasions i bueno i al final pues amb una cosa, ens vam fer 1 a 0 ser molt complicat, doncs ens vam fer el 2 a 0 i bueno una mica encrenyats, doncs que eh, no voldiem perdre perquè voldem depèn de nosaltres mateixos per guanyar la vida però no ha possible. Uh -huh. És el que tu deies, no? La primera meitat es va mantenir al 0-0 i el primer gol arribava al minut 65 i el segon ja al eh, minut 90 vull dir, barreria mala sort, no, Arnau? Bé, mala sort. Ells, com molts he dit, ens plantegen, plantegen defences molt enfadèries i, i és que ens costa després fer ocasions en tots els cas són tan grans com el nostre i bueno, hem estar una mica més concentrats en defensa que almenys mantenir la porteria a zero, ens està costant una mica però que, bueno, els nans ho van intentar i no, no tinc res a recrutar-los perquè ho van intentar fer al final. Uh -huh. Es nota, no? Suposo que la diferència de jugar aquí la tenim a jugar Doncs en un camp com el del Premià, que, o d'altres, no? Però en aquest cas amb el Bel Premiac són més petits, eh, vull dir, es, es nota, no? Es nota, perquè, bueno, jo el ricollat de sí, veritat, que ells es van defensar, però hem ja de tenir ocasions per marcar, hem de tenir vàries, tres o quatre, molt bones. En cap i l'altre dia els va gustar molt, els va gustar molt jugar a i arribar per ells a buscar molt que ells. 9-10 tios i, i, i és complicat en camps petits. Tot que, ah, és el que cal d'ara, eh, perquè els egits doncs, pràcticament tots ens fan això i, i van, hem, de, hem de buscar hi solucions perquè cagui i per l'any que aïna també ens hi podem treure. Sí, sí. uh, queden 3 jornades, Arnau, què ha de fer donar per doncs, uh, guanyar la lliga? No n'hem d'esperar que fallo Ripollet i és un equip que ha demostrat que, que, que comet pocs remors. Nosaltres guanyem els 3 partits que ens queden I esperar, no? i esperar que els dos partits que tenen ells s'hi pues, el, si juguin a algú els, els rivals, eh, que no tinc dubtes de què posar el Manresa o el Ball i i el que tot fet i el Canyella l'última setmana eh, eh, pues, pues, que ja no tingués com solitat de ficar-se per el 6-3. Ens agradaria que el Blenx els equips que que jo he intentat treballar posició coses, perquè això sempre farà ditem alguna cosa que ens falli nosaltres, això sí, hem de vanar els dos punts que queden a l'espada. Sí, uh -huh. per tant, doncs, eh, només queda guanyar eh, els dos punts en joc i esperar, doncs, eh, una rada com tu veies, Arnau, del Ripollet. Et fa efecte que pot arribar aquesta rada del Ripollet, demandarà de moltes si ress, els altres equips es, es juguen a alguna cosa. Ells d'aquests tres partits un contra el Matró tenen guanyat i els altres dos, doncs bueno, Cahelles és un camp complicat, però, però si el Cahelles no si juga res, doncs no sé com anirà la cosa. Després el primer és el Manresa, que, bueno, que està a punt, punt de assegurar-se ja una de les sis primeres classes, per tant que, que no la tinguin segura i almenys vagin allà doncs, amb intensitat i, i amb ganes de treure un punt. Arnau, no sé si heu començat a treballar ja de cares a la temporada que havien, o de reforços, o encara esteu centrats en aquesta temporada. No, sí que és veritat que nosaltres ja fa dies que, que bueno, és important, però és més important doncs, aquest marge que tenim de cares l'any que doncs, intentar provar coses, intentar provar jugadors en diferents posicions, intentar donar minuts a gent que no ha tingut tant perquè puguin demostrar eh, doncs, doncs, que són vàlids per la Unió i sí que és veritat que fa dos o tres setmanes des de que ens vam assegurar matemàticament no l'ascens, doncs, que estem provant coses. Això no és que no es no quedebilit l'equip perquè no crec que t'inviu. Però doncs, és veritat que proves coses que no s'ha tot l'any i després doncs, doncs, doncs, acabes pagant-les. Uh -huh. Si sí, parlem de reforços, no de noms, sinó posicions, què li falta en aquesta Unió Espròpia de Figueres de cares a la temporada que ve per fer una bona temporada eh, Primera Catalana? Bueno, li falta el que, tots els equips eh, que fiquin reforços, que siguin millors de no? la gent que no, no, Les posicions no, no, no comentaré res, però també respecte als jugadors. Però, bueno, sí que és veritat que, que si hem d'anar a buscar alguna cosa que no tingui més per millorar, si, si no és per millorar, doncs pues, pues ens quedarem amb el que tenim. Dependrà de, de la gent que nosaltres vulguem, que vulguin venir també, i de la situació econòmica, de, dels problemes que ens plantegin, i després decidirem. Però, bueno, no, sempre hem pensat el que volem, però, bueno, ara tampoc no és moment de comentar-ho per aquí els primers que s'han d'entrar són els jugadors. Mm -hmm. i tot, i no crec que si ve gent vàlida doncs, doncs, pobres coses haguem de tocar. Doncs Arnau Sabà, Minister de l'Unió Esportiva Figueres, de veritat moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una setmana més i molta sort. Vale, gràcies. En un ferm informació de la Unió Esportiva Figueres ha estat una gent i lesa de Cala Genell.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 Des del passat 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol. Un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrices de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, vina i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servir a Barl i Casa Club. Per més informació, 972 11 o als 617 37 37. Correu electrònic info arroba Vina a practicar el futbol golf a Massaneu de Cabrells. Tercera festa d Andalusa Rosas a, a l'antic C Campmpic Bahia dies 13, 14 i 15 de maig. Divendresnds a les 9 del vespre inauguració, tot seguit actuació de l'Ecola de dansa de Gabriela Martín, després actuació del coro Roero i quadroró de balle de la Casa Cultural d'Andalusia i per finalitzar Balla Manxavi. Dissabte al matí, desfilada de cavalls i carretes i show equestre. A la tarda, actuació de diferents escoles de dansa i a la nit, actuacions de Rumba Tremontana i Alborada Flamenca. Llobens al matí, diada de la dansa i show equestre. A dos quarts de dues, missa Rossiera I per la tarda, final de festa amb el popular cantant El Peseta. Tercera festa andalusa de Rosas a l'antic càmping Bahia, els dies 13, 14 i 15 de maig. Tothom està convidat. 107 Música La més musical Connecta't a www107 107 esports, edició dilluns 107 esports, sóc l'esport de la comarca al teu abast, 107 esports, parlem del paral·lada Doncs nosaltres que continuem i efectivament anirem a parlar ara d'aquest paralada un paral·lada que empatava ahir amb el Vic 2 a 2 un paralada que disputava un bon encontre tot i que rebia el segon classificat s'avançava en el marcador el conjunt visitant era Santa Santa Vera i eh, pel compte podia empatar al minut 24. S'avançava novament el mateix Santalera al minut eh, 54 i normalment pou compte després de rematar un bon centre del juvenil. Adrià posava, Uh, la igualada en el marcador un polcompte que amb els dos gols uh, marcats en la jornada d'ahir arriba ja als uh, 19, uh, una bona xifra per al jove davanter de Vila Bertran. nosaltres al final de l'encontre parlàvem amb el tècnic Edo Vítxez i això és el que ens comentava el tècnic del Peralada Ahí, quizá, uno de los mejores partidos eh, pergalán, eh, segundo clasificado, ¿no? Eh, Estudamos, como habéis visto, en control. Bien, eh, he visto a, a mi equipo, cuando está metido, muy difícil de, de jugar al Cuando estamos agresivos y metidos, podemos eh, ganar cualquiera. Y, y, y se ha demostrado que de, no importa si hay bajas, si y no bajas, si el juegue, todo el juegue, si estamos metidos y concentrados, pues, somos muy difíciles de y ya no te por juego por ilusión por ocasiones por cuarto de toda muy superior ahí al final se ha tenido incluso 3-2 para darse los puntos o ah, sea suerte ¿no? y un partido cuando se juega también cuando el equipo está 100% y, y yo diría que más incluso al 120% ah, lástima ¿no? sumárselo a un punto no, pero, pues, sí, pero, es que hagamos buen fútbol que hagamos muchas verdad que si tengamos la posición de tranquilidad para tocar el balón y llegar con él hasta lo de partida ahí no priorizo el resultado si mi jugador es tan intenso es tan agresivo el resultado no si sí, cuando el equipo está así pues está no puede ganar, pues sí, por supuesto al final y antes, y antes del final y antes del final pero el objetivo está de equipo a la cara y con eso estoy la verdad que muy contento muy orgulloso 49 puntos 4 jornadas para el final no podría, ¿no? la traducción es el intentar quedar lo más arriba posible ¿no? y ha jugado buen fútbol Llegar buen fútbol, Instagram más chavales, pues ya hemos tratado que, que tenemos un juego bastante interesante y que podemos intentar seguir, que, que colaboren con nosotros y que se sientan también identificados con equipo con el club y a partir de es bueno, muy contento cambiar el centro el y todo lo que pues, es una buena y... Hem la línia hem set esports amb Dani Tagés. Sense set esports. Parlem del bàsquet. Doncs efectivament anem a fer un petit apunt del món del bàsquet i és que el passat eh, dissabte la Depaz perdia amb un partit eh, crucial davant del castellà ho feia de 4 punts, 55-59 i aquesta derrota el condemna a jugar la promoció per evitar el descens de categoria, ho farà contra el 3er classificat de l'altre grup, es tracta de l'Aigües Verdes, Reu deportiu. Per tant, doncs, el proper dissabte, amb el factor pista a favor un playoff de... el millor de tres partits. Per tant, doncs, primer partit es disputarà el proper dissabte aquí a Figueres dos quarts de vuit de la tarda i en cas, doncs, de victòria, la, la de Paz aniria a Reus a disputar el segon en contra. Si fes falta un tercer, es jugaria, normalment, el municipal al poliesportiu municipal de Figueres. Per tant, doncs, aquí queda fet la punt, el rival de l'ADPF és l'Aigüestortes Reu Deportiu. Per tant, eh, desitjar-li molta sort a l'equip de Revert. sense esport. Parlam del futbol regional. Efectivament hem a parlar d'aquest doncs, futbol regional i concretament ho farem del derbi que es disputava ahí a la Primera Regional, un derby doncs d'aquells que fan afició, que fan història i eh, enfrontava al VilaMalla. I a la Junquera, els dos equips es juguen al descens de categoria en el que queda doncs en les tres jornades que queden es juguen, estaven que ve a segona catalana o a tercera catalana. Nosaltres la victòria era per la Jonquera de Manuel Manel és una Junquera que s'ha reforçat molt al llarg dels últims partits. Nosaltres, dèiem, sentíem en l'edició del nostre programa d'ahir els dos tècnics, tant Carlos Santiago com a Manel Cabezos anem a sentir primer el tècnic local en Carlos Santiago que ens valorava així la derrota del seu equip en la jornada d'ahir Bé, avui es disputava en derbi Vilamanya de la Junquera el resultat final ha estat de 1 a 2 favorable a l'equip fronterer explica'ns una mica com ha anat el partit perquè em sembla que el gol de la victòria ha arribat al minut 90 no? de les Junquera si no m'equivoco Sí, bueno, jo penso que, que qui ha portat el, el partit i en tot moment sempre hem sigut nosaltres i sobretot la, la segona part penso que, que el nivell de posició de pilota era altíssim, en tinc ja però bueno, a la futbol guanya aquí fa més gols i, i han tingut la sort de, de fer-se el gol diria jo, en posició molt votosa al final pues, un error i ja guanyem. Carlos, explica-nos una mica d'un intervi, eh, els dos aquí jugaven a la vida, ara en aquests moments a la Junquera 38 punts, a Vilamolla 37, 12, 13, eh, quin, quin ambient iria al camp? Suposo que un bon ambient, no? Sí, sí, l'ambient ha molt bé, menys bona jugada puntual, que tant com és un jugador de la, de la Junquera penso que, que ha sigut un partit molt bé, amb molt intensitat. I, bueno, i que eh, malauradament no ha caigut pel nostre gustat. Sí, sí. Doncs això és el que comentava el tècnic eh, del Vilamalla, eh, Carlos Santiago, un partit doncs, eh, que malauradament no ha caigut del costat de la Junquera del Vilamalla, però que eh, s'ha vist un bon espectacle. L'altra cara de la monada, naturalment, era eh, en Manuel Cabezos, el tècnic de la Junquera, que comentava això en els nostres micròfons en el dia d'ahir després de la victòria bon Bé, avui es disputava un derbi a la primera regional, un derbi d'aquells que fan afició entre el Guadalupe i la Junquera finalment el partit ha acabat amb el resultat de d'un de la dos explica'ns una mica com ha anat plegat, Manel. Mm, el plegat Manuel Bueno, el de la primera part ha sigut nostre i el ple de partit 45.000 persones de l'alcòdic i més doncs pot poder s'intensiar pràcticament no partint després de la segona amb la col·locació llet i els de la fred i la segona es pot dir que la mitjola que amb tota la mitjola ens han una vegada el nostre veu de i la resta i amb l'influència de, de, de, de, suïll, de, de, de tota la cosa, però si no, és mortà el Salongó. Un Salongó, Torriada 1990, suposo que patim, ja, la banqueta ha tocat eh, tan, tan ja com la drena, però sí, en aquest sí, cas, eh, sap greu, no és se davant d'un equip de, de la comarca, on anem? I quan? I quan. i uh -huh. bueno. nosaltres em vaig acabar de la taula havíem, ah, i em va dir que avui dia m'he el joc de contretons i, i no és culpa nostra no, uh -huh. que han estat, han empatat molt de partits a 0 i, i bueno, i ara la cosa 107 esforç amb Dani Tagès doncs, com comenta Manel Cabezos, eh, no, doncs li sap creu jugar-s'ho contra el Vilamalla i no és eh, culpa seva que el Vilamalla hagi fet aquesta eh, baixada doncs des que, en aquest cas, Manel Cabezos va agafar les regnes de la Junquera. Nosaltres, que parlant amb els dos tècnics, eh, Manel Cabezos i amb en Carlos Santiago, tecnic de la Junquera i el Vilamalla respectivament, posem punt i final en aquesta edició dels 107 esports d'aquest dilluns, dia 9 de maig. Nosaltres hi tornarem el proper diumenge a partir de les 8 del vespre i fins al punt horari de les 10, dues horetes d'informació esportiva les que trobareu el proper diumenge aquí. A 107 esports esports. Que passin una molt bona setmana, redim cordials salutacions de qui has acompanyat d'aquesta estoneta. Un servidor, Dani Pagès.